S'acosta al Nadal i tot es fa més difícil. El que hauria de ser motiu de festa, per elles dues, és motiu de tristesa. Viure lluny de casa no els hi posa fàcil. Fa dos anys que la Paula no veu a la seva família. Fa dos anys que la Paula viu a més de 6.000 quilòmetres de la seva família, de casa seva. Bé, de fet, ara ja no és casa seva. Ella viu a Estats Units d'Amèrica, a Ann Arbor, Michigan. Fa dos anys que va marxar perseguint el somni americà. Ella sempre se'n d'aquesta expressió, però sí, va marxar entusiasmada per la feina que li van oferir a la Universitat de Michigan. No tothom pot dir que estigui treballant a una universitat americana. La Paula és metgessa. Matgessa, matgessa d'investigació, com diu la seva mare, perquè no sap ben bé com explicar a la gent que, tot i ser metgessa, no atén a pacients a l'hospital. Això és el que ella volia. La Paula investiga. No, no és ben bé professora de la universitat, eh? Ella és com una mena de matgessa que està investigant a un laboratori del dins de la universitat de Michigan, saps? Pauli, què és exactament el que investigues allà al laboratori? La mare sempre em diu que estem de sort Li ensenyo allò com visc, la sento a prop L'olor d'aquells estius la guardo al cor Mira diu, mentre S'acosta al Nadal i tot es fa més difícil. La Paula va empaquetar tot el que tenia a casa seva, a tallar, i ho va fer enviar a Michigan. Una furgoneta sencera de caixes que van viatjar amb vaixell fins a Michigan. Ella hi va arribar abans, amb un parell de maletes grosses, per sobreviure mentrestant no arribaven la resta de coses, i podien anar convertint casa seva una mica més en casa seva de sempre. El pis, que ara comparteix amb el Fede, el seu marit, és gros. El paga la universitat. Duen com reis, la veritat. Cada matí es desperta i va a córrer a bord del riu Huron. Li encanta córrer. Abans es posava un podcast per distreure's, però últimament no es posa res. Li agrada escoltar el silenci i el soroll a la vegada. El soroll d'una ciutat ben gran, plena d'estudiants que van i venen. Alguns corren com ella i sovint es troben sempre els mateixos al voltant del riu. Quan torna a casa, dutxa i el Fede ja té a punt l'esmorzar. I després, cap a la universitat. Deu minuts en bicicleta. Arriba al laboratori i tothom l'espera. La Paula té un no sé què que enamora tothom. Ella lidera el projecte d'investigació. Això és el que ella volia. A mitja tarda, agafa la bicicleta i torna cap a casa. Allà, el Fede ja l'espera per anar junts. A la seva classe de valls llatins. Sí, valls llatins a Michigan. Al vespre acostuma a trucar a la seva mare per videotrucada, però la seva mare no té gaire d'estrès amb això de la tecnologia. Mira que li ha explicat vegades, la Paula. No, jo ja ho apreto, això, com dius, però és com que quan, tu, quan jo parlo tu no em sents, fins que al cap d'una estona i llavors tu quan em contestes és com si em parlessis a sobre, saps què et vull dir? Però tu em sents bé o no? Ara, ara et veig, Paula, ara sí que et veig. Ai, escolta, Paula, no fas bona cara, que no trobes bé, Pauli? Racons que no esperaves a enyorar. Vides i paisatges que han marxat. Històries que et voldran acompanyar. Em i diu. M em somriu. i diu, M em somriu. S'acosta al Nadal i tot es fa més difícil. Fa un any i mig que va sol·licitar el visat per poder-se quedar a viure a Estats Units i això vol dir que no pot sortir del país fins que te l'han acceptat. I a la Paula encara no li han acceptat, i potser trigarà molt. La seva mare té pànic als avions i encara no s'ha atrevit a viatjar fins allà. Un parell d'amigues sí que hi han anat, i el seu cosí, amb el que gairebé no s'hi parla, però que va aprofitar la vinentesa per instal·lar-se uns dies amb un amic, anar a veure partits de la NBA i dormir i menjar gratis. Però no passa res, és el que ella volia. Li sap que la seva mare s'hagi perdut moltes coses d'ella. La cerimònia d'entrega del Premi d'Investigació Anual del seu projecte laboratori, per exemple. O quan va córrer la marató de la ciutat i la va acabar. Però és el que ella va triar. Està feliç. Molt feliç està la Paula. Li encanta. Mira, em truca gairebé cada dia i xerrem. Bé, de fet, xerro més jo que no pas ella, perquè a vegades, noia, sembla que se li hagin d'arrencar les paraules de la boca. Però està feliç. Puf, jo no la veig enyorada pas. Oi que no, Pauli? Per què som... El vivim perquè som el que tenim aquí. Això és part del teu camí. Fes-lo teu i fes-lo mi. Descobreix més del que has vist. S'acosta al Nadal i tot es fa més difícil. El fe no té feina. Va venir amb un contracte laboral gràcies a un company de la Paula del laboratori, però ha plegat. No li motiva, diu. I no necessita gaires diners perquè total no viatgen gaire. El fe no li agrada viatjar. I tampoc surt en gaire. El Fede és molt de casa. I tampoc és gaire presumit, per tant, tampoc no es compra gaire roba ni res. I el pis el paga a la universitat, així que ell és feliç cuidant-la ella, fent-la esmorzar, el dinar, el sopar, anant a valls llatins amb ella. Això és el que ella volia. Ell fa més de cinc anys que no es veu amb la seva família, però no perquè visqui amb ella a Michigan, sinó perquè no s'hi fa. Tenen una relació ben tormentosa. A vegades la mare del Fede li escriu a la Paula preguntant-li com els hi va tot, però mai li escriu a ell però és un bon noi. Molt bon noi és! A la Paula l'encanta com la cuides, que la cuida com una reina a tu. Li fa tot, nena, què voldria, oi? Jo que tinc el Josep Maria palancat al sofà tot el dia. Mira, ell cuina, neteja, fa la compra, no treballa perquè tampoc ho necessita, en saps? És que estan molt bé, la veritat. Oi que sí, Pauli, que esteu molt bé? Ho tens aquí i ho tens a prop de casa. Que la vida són moments, petits i diferents i a prop dels altres. sort la que tenim de poder-ho compartir, que sempre ens acompanya. S'acosta el Nadal i tot es fa més difícil. Quan arriba al laboratori tothom l'espera. Té un equip de 18 persones al seu càrrec i ella els lidera tots. Tothom l'espera perquè aquestes persones entren una hora abans que ella i no saben què han de fer si no els hi diu ella. No saben donar un pas endavant sense ella. I ella, en el fons, no investiga només supervisa el que els altres investiguen gràcies a les seves ordres. I això no és el que ella volia. S'acosta al Nadal i tot es fa més difícil. Anarbor és una ciutat horrible. Una ciutat molt gran. Una ciutat plena d'estudiants que tot el dia estan de festa i borratxos pels carrers. Uns estudiants amb qui no pots fer gaire relació perquè ara hi són i ara no. Ara viuen aquí i ara allà. Ara venen i ara tornen. El riu és llet i està brut. No s'assembla gens al seu mar del Maresme. Quan respira profundament, se'n passa fum de cotxes, motos, fàbriques... Això no és el que ella volia. S'acosta al Nadal i tot es fa més difícil. Es va perdre l'últim Nadal de l'avi i el primer sense l'avi. No va poder abraçar la seva mare aquells dies. Va viure al casament de la seva millor amiga per videotrucada, igual que els sopàs amb les amigues, que de tant en tant la truquen, però no és el mateix. Es fan àudios per mantenir el contacte, però és impossible. Ara són fotos i aviat serà res. Això no és el que ella volia. S'acosta al Nadal i tot es fa més difícil. El Fede es passa tot el dia sense fer res. Si sí, neteja, cuina i compra. Res més. Només l'espera. Depèn d'ella. No sap fer res sense ella. De fet, si no fos per ella, ell no faria res. Es quedaria tancat a casa tot el dia, tota la setmana, tot el mes. Això no és el que ella volia. S'acosta al Nadal i tot es fa més difícil. S'acosta al Nadal i a Amèrica tot és molt gros, molt gran. Tot ho fan molt gros i molt gran. Llums de Nadal, sí, moltes, masses. Arbres de Nadal, sí, molts i molt alts, massa alts. A la Paula li agafa vertige només de pensar-hi. El dia 25 de desembre faran cagar el tió amb el Fede? Ells dos sols? Si ni tan sols en tenen de tió. Li farà algun regal de sorpresa a ell? Quin? Si ni tan sols sap què li fa falta. Li farà escudella i carn d'olla per dinar? O per sopar? Però si no en sap. Comprarà alguna cosa precuinada al supermercat. Pararà la taula bonica, sí, però només per dos. No convidarà ningú de sorpresa perquè no tenen ningú a qui convidar. Això no és el que ella volia. Perquè som el que vivim, perquè som el que tenim aquí. Això és part del teu camí, fes-lo teu i fes-lo amb mi. Descobreix més del que has vist. La Paula es planta davant de l'ordinador. Vols cap a Barcelona? Avui. N'hi ha un que surt d'aquí a 5 hores i arriba demà al matí, 24 de desembre. Compra. Agafa la primera maleta que troba per casa. I posa quatre coses a dins, les més necessàries i imprescindibles. El Fede ha sortit a comprar. Ella baixa al el carrer. Atura el primer taxi que passa. A l'aeroport, si us plau. Passa per davant del supermercat. No hi veu el Fede. Arriba a l'aeroport. Tot va un temps. Passa el control de seguretat, el control de passaports, el control de maletes, el control de la vida. El Fede la truca. Ella no respon. Falta una hora perquè surti el vol. Es demana un cafè per emportar. Obre l'ordinador i redacta un correu electrònic a la direcció del laboratori. Em sap molt de greu però he hagut de marxar cap a Barcelona per una urgència familiar. No, esborra. Us estic molt agraïda per l'oportunitat que m'heu donat però he pres la decisió de marxar del laboratori de Michigan i m'entorno a Barcelona. El Fede la truca, ella no respon. Embarca l'avió. I envia un WhatsApp al Fede. No m'esperis avui a casa, demà truco, però no pateixis, estic bé. Mira dues pel·lícules a l'avió. No pot dormir. Els nervis la superen. Arriba a Barcelona. Quina impressió. Surt de l'aeroport i respira. Atura el primer taxi que troba. A tallà, si us plau, I ràpid. Veu el mar del Maresme. Casa seva. Comença la cartera de tallar. El cor li batega cada vegada més de pressa. Arriba a casa seva. Baixa del taxi. Agafa la maleta. Truca. Això és el que ella volia. Espera, que no sé mai com despenjar això del vídeo. Espera't, espera't, eh, un moment. Espera que no et veig. Espera't, ara, ara, ara, ara, ara sí, ara sí. Uh, nena, sí que m'has abrigada. Quin fred que fa, Michi, que no. Nena, aquí tallà, fa una calor. Espera't, espera't que surto fora que tinc més bona cobertura. Espera't, eh, no pengis. Espera't. Ara, ara, ara, ara. Nena, mira, mira, mira quina porta més xula. L'he decorat tota de Nadal. Què et sembla? T'agrada o no? Què tal, cariño, Com estàs? Que ets a casa? Ai, com m'agradaria que fossis aquí, eh. Nena, que xulo que ho decorat, eh? 24 de desembre. Mit el Fede! Fede! Hola, noi! Què, què fareu avui? Que xulo deu ser passar el Nadal aquí als Estats Units, oi? Tot tan decorat, tants arbres... Que vindrà el Santa Claus a casa vostra! Nosaltres cagarem el tio. I vosaltres? Us trobarem a faltar, eh? Això no és el que la volia. La mare sempre em diu que estem de sort.